أعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج مغ <مخ> کې الله جل جلالو نیکه پیران وتا اند حشر او د نشر مسله غو ذکر کاو د انکاري ذکر کو اوس دلين ذکر کوي الله تعالی په ثبوت د قیامت باندې او دلیلي عقلی ذکر کوي اورث کی بدیوانے نہ اللہ پرمای افلم ينظروا های دین نګوری ال السماء اسمان تفوقهم جفاز د دیلیں کیفا بنائها سرنګ اللہ ایمنګ جو کړه د دیلرا وزیناهوم من خست کړه د دیلیں و هاو نشته ده د اسمان د پره به د اسمان کې من فروج انس سوري ندی ځای کې دا خبريات زاده ښه لاو دی نو ګور اسمان ته ان اسمان لیدې شنو د باز انس دانانو دامه فروزا شهره د ودي رنگ چې په نظر راځي نو دا د نظر ده زګه نظر چې تمه خامخ ګور یو ځای کې ودريږي نو نال تکي بیا رنگ اونتا يا لږي اون د جوړيږي نو اسمن دانا نو اسمان په نظر باندې نه راضي ده نظر منتهه نو دا خبره غلطه نه دکه قالاو دي نه ګوري اسمان ته نه دي لږې کې کدل بګار دي سبه مې انکار دي ان اسمان ته نظر بګار دي ديجه انکار کوي دي انسان په اصل نه انسان وړکې شه د اسمان ته نو ګوري چې څنګه پاس د دې مونږ بغیر دستون نه نمره لوی اسمعنا الله جل جلاله هغه جره کړې د وزینه او بیخسته کړم نه پستور سره په بهترین رنگ سره اوبیا ده چې تاسو مګې نه کولای شئ زمانه بعد سپور زیبګه خرابې شوي ریپیر وال را مبلین و ته بدل کا خبر ځانګل نه زمانه پرنه ریپیر وال شته نه رنگ کول وال شته یو رنگ دی بغیر دتون الله جلله جلال هو درولله د دومره به عسمان بهترین رنګې له ورکه د ښایسته کړی دی اوسې اسمګ شک او خلل د غ فروج مه د فرج ده شک او خلل ته ویل کېږي دا په بله معنا به نمرازید اجتمه کې تیر شوو والحافدي نه فروج هم حافظات وذاکرین الله كثير او وذاکرات هلته بله معنا. دل د بلا معنا د لفظ مشترک نو دی نوځه د ایبرت مقام الله وی دی ته نو ګوري چې دی انکار کوي ته دی ولک انسان پیدا کول سری لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس زګد اسمانونو پیدای شه د سمکه پیدایش د انسان د پیدایش نډیر له خبره ده چې الله بدی قادر دی باغی باندې قادر دی و الارد و مددناها و الکینا فیها رواسی و الارد و اللہ مکه چیدا نو اغا مونگا مددناها غوڑاولی دا مونگ دیلا نو گور دا و بود پاس دا از مکه پردد و الکینا فیها رواسی و دیکی مونگ دی مضبوط مضبوط و رونا دیده پارا انسان بان نیز تیرا بی حرکات و نگی فینزه حرکات موجود دی یو حرکت چې ده خطرناک د استرابي حرکت چې بالکل جلکی گی لکه د زلزلی شکل چرا شی نو ده حرکت الله جلل جلال ہو اغابن کڑه ده نو اللہ پرمائی والکه نا فی ها رواسی ها منگه ای که مضبوط رونا وانبت نا فی ها من کل زوجن بهی جن اورا خیجوال ده منگه پده ازمکه که من کل زوجن ده هر یو قسم نا بهی بہترین بہترین بوت دی دغور الله جل جلاله پدې زمګه کې راخی جوړی نظام د دا الله د قوت او ترکت دلیل دی ا دا دلیل په باز باندې زمګه د وګور سمره مضبوط زمګه الله جل جلاله غوړولې سمره غټه ا دا رنگي مضبوط مضبوطونه په الله د میخونو په شان ټقوالي د غون ډیر کته دی دا بالکل بوت رسیدلې د دی دېو جګر کې وبم زر روزي غبر ده اندال اموږ اوس تشکیل کېست لمانه نه یی ویدل ته 35% غبر او دی غره کې وره 35 غبر ده اندال دغه ټوکی د چینو یبر رازی د دی وجی چيني مخسر پورونی کی چون کېدا کده چې کم سمندر د زمکه ویخ کې لان د نو دا غت رسیدلی لاګین په ټوکی هغه بره طرفه هبو هغه راچانی کې او بره طرفه راخيږي او رازی مدد الله د قدرت او د طاقت نظمه الله اللہو یمو گوڑاولی دا خورکلیم دا والکینا فیها روازی آده که مونگی هی دی مزبوط مضبوط رونا وانبتنا فیها من کل زوجیم باییج هر کسم خیستن کسما کسم بوٹی دی بہترین بہترین بوٹی دی الله پرمائی تب سرطا و ذکر لکل عبد منیب دا کارونو اللہ سر پر پرکلی تب سرطا و ذکر دا مزدان مفول لہو مانا دا دا یو دا, دا تبصر د پرچ انسان د الله قدرت ویني د الله طاقت ویني د الله د قدرت او د طاقت نه عبرت والی دالنا ذاته منی قیامت منی نو د دې لپاره وا ذکر او په دې کې نسیت ته تاسو تذکر او فن والے د الله عظمت او پیژننه د الله طاقت او پیژننه او تاسو به دې باندې پوه شئ چې الله جل جلاله هغه بدیم قادر دي چې دا وړو کې انسان دوبره راپاسي کی دا. او الل ب کې بایی ده او په کې نسیت دی لکل آب د منب دپار د هرري او بنده چې ر کوون کې الله لاته ونلله من مبار او اللهمونږه وروللی دي من س د یځ نه من مباره بټیرې براکتواله فب نه بهی. جنات وحب الحصيد منغرا زرغون كده دي بهي پس ابابد دي ابوبان دي وحب الحصيد او اغداني ده پسل لو كلي شوي ده پسل ري بلو والا وده الله ده قدرته ده تاك الدليل ده, ده اسماننا الله برا واري وره اسناه برا واري او مبارك الله. اللهوه ځکه دا برکت ولدي انسان ته د سکلو پیدا ورکوي، بټو تم پیدا ورکوي، چینو تم پیدا ورکوي. د غرو نه پازد انسان لپاره دا ور استر کې الله سٹورم کې یا په ګرمه ګل گل کې لګی را وایږي نهرو ترازي یا کویانو ترازي پسنو ترازي او انسان دا مبارک او برکت ول او باغ استعمالي. او یا الله وي کو پرې سره جناتن باغونه مختلف باغونه حب الحصید ح داې د جووار دا شوي د غمو دا شي د بل چې دا شي د بل او د داسې فسل داې چې لو کولی شي نو هم تر دا زهکه زهکر ټولی الله تله دی را ز غ دا له والله داې چې لو کوي دا د انسان په کار باندې راي او نورې خورې زې شي شووکې لو نه کوې خ می شي واخوا او گانې کلله بیا را و کېي خ دا دا دي دا د انسان د دا کار داې دي انسان یې خریق په لو حیوانات لورګی نو دی وجه الله جل جلال جلاله انسان له بدی باندې برت ورګی ونه خلبا س قاتل ها او رازرغونی کو الله جل جلال جلاله پرمای مونګه کجوری با س قاتین جنگی طویلات له طلع النظیذ چې دا غیره پر غټوی نظیذ یو د لباس وونجی ویلان دی باندې نو نظیز معنی یو د بل لپاس کمپیوټر تم منظم دی راوای کی زه ګرم فایلونه لاندې باندې کوي برابرای نو غونچی یو د بل لپاسی منظور چی وی اوته یو د بل لپاس لګیدلې غونچی غا یو د بل لپاس لګیدلې ته وته کیلو ته وګورم ګورو ته وګورم دا رنگ نور میو ته وګورم زیس کل الله اذا کار مونږو د رزق دي خوراک ته د فرض بندګانو واهینا به بلتمه دا بېګ الله خپل نعمت هم ذکر کوي د تذکر بن نعمت انسان د الله نعمت او ګوري او پند او نسیت والی الله جل جلاله رازي کی نرس کلي لایباد الله دا رزق دي د فرض بندګانو واهینا به بلتمه مونږ را ژوندې ګور شین کور تازه به په سبب د د اوب باندې بل د دم می د غزم کې اوجله کاذا لیکل خروج اللهدار انې په خرووج د کبرونه نوې پشان دی قیمت ته چې کل الله جلله جلانو انسانان پې او باران بره وي څنګه چې انسانی یغ انسان پیدا کې او داسې ق اسم شکل کې ه کې طاقت د انسان د پاسوي او انسان ټول خاارقیې هده کې او وڑا انتظرد اغیت عجب و زنب ہوئی حدیث کی رازی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم پر مل اغا حدیث مطلب دا چه نبیل صلی اللہ علیہ وسلم پر مل چه طول انسان اغا پناکی کی اخاری کی و دی انسان کې دا عجب زنب چکم داده لکی دا اڈوکی دا, دا شاہ طرف تا دی که اڈوکی وانتا کی داده هغه نه خاریکی کې کې د دی نه بالله جلله جلال هو دوباره چې کله باران راورې نو دغه بور سرت بیا انسانیت تو خومه ضرغون شي او انسان به دوباره الله جلله جلال هوودې نهله پر م کذالو کلخوروش سنګ د بلته همتهبه جر را و کېي نه دګرن کې د انسان د اجبو وړه انته ده د انسان په دی شا طره تډو کې کې کته نوغ نه خاار کې یا په د زمکو کې پرتی چې څنګه پهغې باندې بارانو شي اس څنګه چې نړۍ کې موجودو د کڅ سره د دی ویختو دا ویختم یختي چې کم کټکړی کې دمر طاقت ده دانا جیسي کټکړی نه کو نه دی ویختي داګه سره انسان والله جل جلل دوباره موجود کیو به درې نو کذالک الخروج الله پرمائی درانګي به وتلی د قبرونو دوباره پاسېدل بی ژوند کې دل بی پرز د قیامت باندې کذبت قبلهم قوم نوح و صحاب الرس و سمود ده تقريب دنياوی ده تسلیم نبيه الاسلام ده اللہ چې گئ چه د کرده و ده اهل مکه و نمخ کی ده ده اغای دو گوری چه سانجام و ده دیبم ده انجام شي نتقذیب کرده و نسبت د رو و کده و پیغمبرانو تا اولان ده ده دینا قوم نوح و قوم ده نو حلی اسلام ده اغای تفسیل تیر شو صورت نوح کی نو حلی اسلام قوم بوت فرستا او نه نیم سو وکاله و دا غ تبلیغ کړو او اخره کې و دا بیا خيري وکړ په دعایو وکړ الله جل جلاله تبا کړو نو اهل مکه او تاسوبم داسې شي واساب الرس و ثمود او خواندان د کوی نو رس کایک کا کچ کوی ته وی رس او اصحاب انا ملګری ملګری د کچ کوی واله نو داسوګو بازي علماو معرفت ال ذکر کړی د جداد صالح علی اسلام کوم کې چه که مکسانو ایمان رو ده سلو رو زرو کفوری کسانو یو مکان ته منتقل شو هلتا واتا اللاج جلال بل پیغمبر رو واتا هلتا کوییو ها کویی پا غال دی دی رشو او الله ته بل پیغمبر رو لیگو نو آغا وقت که دی بیاد دی دی جین خراب شو نو دیو لگی دل پیغمبری کتل که او چه کتلی که آغا پیغمبر لدگل تا که مرگ رو اغی چه کلا پ ندغه زته حذر موت اومهريكي هزار موتن یعنی مرگ حاضر شو او دا پیغمبر دازه کی وفات شو او دې قتل کو بیا الله جل جلاله په دې باندې عذاب راوست نریه بنگلی او کو یې ارڅ غپات شو او بازي کب سے وینه د اصحاب الاخدود والا د دې نه مرادی کې درشیو الله دوکه سره ولې گل بیا وته دریم راولې سوره کې تفصیلی واقعات را شو او بعضی مفسرین غوی د دې پیغمبر چې حنزه ابن سفیانو د ایترا لګل شو نو بهرحال دا یو کوم نلوی دی هغهم تکذیب کړي و سموت او کوم د صالح علی السلام دو سلامم تکذیب کړي ووعدن او کوم د دهود علی السلام عادیانم هغهم تکذیب کړي وو او ده رنګي کوم د فرعون کې پټیانم تګزیب کړو وای لوت او کوم او اهل د لود عليه السلام د سلام اغه يم تګزیب کړو واسا بولې کته حکم د جنگل والا یا نریشاب عليه السلام کوم اغه يم تګزیب کړو وقو متبع او کوم د تبع بچا اغه يم تګزیب کړو نو طبع دا نو طبع دا دا مراد طبع اکبر حمیری، دا دا یمنو دا دا نوم اسادو، او کنیتی ابو کوریبو، پخپلا بانده، دا نیک سلحو کان رجل انسالحا بینکاو محل کافرین، حاکم روایت راولده، حدیث راولده، شدان نیک انسانو کام دا دا کافرو آئیشه سه بموای، دو نبی علیہ السلام بی بی کان تبع رجلن صالحا علم تر ان اللہ قوم ضمه ولم یزمه دا نیک انسانو زکا اللہ جل جلال ہو دو دو دو قوم مضمت بیان کردے د قوم تبع او دو تبع بادشاہ مضمت این دیکھ دے نو پخبل دے نیک انسانو دارنگی بل حدیث کی رازی نبی علیہ السلام پرمائی لَا تَسُبُّ تُبعًا فَإِنَّهُ كَتْكَانَ اسْلَمَا تُبع تَقَنْزِلْم د دې تفسیلی واقعیا دا د دې تلو د اسلام ارکان ترپتره غلې بیا چې واپسه ته په مکه باندې ندی لکه کابي دروازو نو لیراده وکړ بیا نه رهبان او ته حقانیت بیان کو بیا د اسلام عمرل بیا تفصيلي واقعیا د نبی له صلوات و سلام ته د ختم پرخه ده هغه بیا مستقله واقعات بیا کتابونو غا ذکر کړی دی نه د پخپل نه کې انسان او خدا کوم چې کوم صحیح نه کوم عذاب شده کومو. نوزک اللہو پر میل تگذیب کلو کوم ده طبع بادشا. نوزنگا جی مونگوی وزیرازم نو علتا د دیمن ملک و بادشا او بادشا تا بی طبع وی. آو حال دی ایمان روڑو بی اخپل کوم د اسلام ترولی بو. راو بلو خو کومی تگذیبو که ده پا خپل باندی ایمان روڑو. نو پر میل کلون کذ بر رسول پا حق و د ټولو طولو تگذیب کلو پیغمبرانو پیغمبرانو ته د دروغو نسبت کللو دا سومره کومون چې دي په حق کو دي زما عذا پ راغی زما اعذا پ ثابت شو نوګوره دا د هلی م کووتهله تله پرم د لا قانون نبل دیږي ی څنګه دغه کوونو د خلو پیغمبرانو غامبررانو تغزیب و کو الله تباو برباد کړو نوکه تاسو تغزیب کوای نو ستاسو هم د غجانې او بر د انله دا د پرنمونه دیټټللی د ته وکورې ددي چې کم حشر شوغ به بیا ستاسو ککیږي افلمی اندورو آیا دین بوریل سمای اسمان تا فاوکا ومچه فاسد دوئی دی کیف بناینا آس رنگ جوڑ کل دی اللہ پرمائی مونگ دیلارا وزینا آو خیست کل دی مونگ دیلارا و ماله آو نشت دیده دا من فرو جنس سوری والارد آزم کچی دا مددنا آلا پرمائی مونگ وڑا کل دیلارا وڑا ولی والکینا فی ہر واسی اللہ میمږی دی کې مژګوت کړو نا وان بتنا فی اللہ میمزرون کړی دی کې مین کل زوجم بہی جندار یو قسم خستنا تبصرتن داد پر د بصیرتو چې تاسو بصیرت حاصل کے بی نهی حاصل کې و اذکر او د پارا دنسیت لکل عبد منیب د پار د هر بنده رجوع کون ک اللہ تعالی تا ونزلنا من السماء ما مبارک الله و مونګرا او ب برکت والا بابت نه الله پسسمونزرونکوبي په سبب ددي باندې جناتتن باغونه وحبل حيد او داانې د فصلله وکړی شوي او نخله کجرې باسيقاات الله نخله کجرې باقاات جوديديلهد د یا دوجد د رزق ورکول نه بندګانو ته واحينا الله تعالی موږ را ژوندای کو بی با سبب دا دیوبو بل دا تمه تاخارو چو کذالک الخروج دا رنگی با ویرا و تل گبرونو نا کذبت قبل هم تکزیب کلی و مخی دا دوینا قوم نوحین کاندنو علیه سلام و اصحاب الرز و خواندانو دا کچکوی و ثمود و ثمودیانو و عادو نا و عادیانو و فرعون و اخوانو لوتا و فرعون و کومدلوت علیه سلام و اصحابو لیکا و خواندانو دا زنگل با قوم ده تبا و بادشا كلن كذب الرسول ده طول نزبت ده درو وکلو پیغمبرانو تا فحق وعیدینو اللہ تعالی پرمائی فسابت شزمازا پا غیبان دی الحمدللہ رب العالمین والعان کبتل النطقین والسلام و السلام و السلام و رسوله محمد و و صحابه جمعه اللهم احذین احذین و احذین بنا و جعاللہ سبوه اللہ تذال اللہم زینا من و جعاللہ و دادم احذین منيا ختر الله سبحانه وتعالى لا ينسي اذا منون بحقي الله رحمه